Erikuat seldu den igandean dela eta sehaskako lehen dakaria, Pascal indo gure gomita goizuntan egunon. Egunon zoi. Moen jaz, zainitzen zuen ikastola kesu zela, oino kesu? Be, pff, ez dakit, behoa hitamak urte ditua urte, eta urte normal bat pasatu, baina hori logikoa da. Gure hizkuntza ere ez da normalizatua, gure egoera ez da normalizatua, behaz... Hola, borroka egoeran gira beti, beti danik, eta, eta gian beti dako, ez dakit, e, nunbait polita da, ere borroka nera gai, gai horiek. Iazkajikak hartu zintuzten, azantza eginez gainera, atabalekin eta hori, zonbait e, ekitalditan ere sartu zinezten protesta egitera. Ze horai protesta lasaituta negoziazio farsiangira? Be, didu dienez, uh, Azteko horiek nahi, nahi gintuzten entzun, behaz deia, uh, egiten malimadu estatuak berak urhatx bat entzuteko, be, joan bergira lasaiago, bai, uh, erraitea diren gure kezkak eta arangurak. Mm. Zertantziste beraz negoziatzen, Be, norekin biltzantziste? Gaur egun, elduden sartzea prestatu behar dugu, eta negoziak eta ere hor da, nunbait uh, gure ginuen konvenioan, nola urte mm. bat hor uh, pastatu dugu konvenioarik gabe, eh, eta guretako premia bat da, uh, behatzi urtez izan maigira konvenio estatuarekin, eta hor urte batez gabe. Uh, ebe... Sez aldatzen du, adibidezza urtean konveniotik kanpo izaitiak? Gauzan didik ez, gauzan didik ez, argi haiteko, da ondoko urtean nola preparatuko dugun, ebe hor, iseriginelaik nun baita ikusteko nola eginen ginuen, E, jartzearekin berako hartu gira konbenioak zuela zerbait nola emaiten baitu oinarri bat e, negoziatzeko eta oinarri hori zoinden da be, gure sistema deskribatzen duen e, konbenio oso batek badu bideratze natural bat e, bere baitan erraiten baita, du be suizu klase hortan berko genituzke orren edo iskastola hortan mm. berko genituzke orren beste postu eta horrek emaiten duen base hori erresago da gero negoziatzeko nola anumba Bait badakigu, bola, <coughs> parisek erraiten mani badua, baditut eun postu egintzazio horrekin, egun postu ekin, ezin egin, egun taberroi eta mar, behar behar behar behar ditugu. Hori beh, da, konbenioaren basea da, ongi ulertzea zer den ikastola bat, nola funtzionatzen duen, lortzeko gutiorea da, gure antolaketaren, Honestia denen hartian. Zenbatua duzu zonbat postu berritu zuen, elduden urteko? Elduden urteko, beharko genitzuzke, oitamar bat postu berri, mm horotarat, -hmm. uh, uh, ikaragajia da. gaurten ere, elduden urtean, izanemagira, laumila eta eunikasletik goiti, egoiti lako zerbait, behaz, bon, ikaragajia da. Uh, alako, alako mendatze bat, uh, argiagia da, baina uh, nik usteut, uh, Ez ditugula arrazo berak. Adibidez, ah, zen marimadugu sistema ere biduna, sistema ere bidunak erraiten du, ez dituela erakasileak atse maiten. Guk atse maiten ba ditugu erakasileak, ditugu, behar jez, baina ez, ez, dit, ez dituzte postuak emaitene, eta banatzen behaz. Hor, ba, dugu narrazoa, nun ez da bat ere bera, eta... Uh, Google lortuko genuke, eta kaxile gehiagorekin sartzea preparatu, uh, mm -hmm. baina ez dut nahi. Ez dut nahi, parixetik, sartu uh, baitira dinamika batean, biziki ez ezkoxea, erraiten duena, ez-ez, postu dikez, uh, ez, behar ditugu, atxautoki, ekonomiak egin, baina ez kuntza. Zisteman. Ez zinda ekonomiak erik egin badakigu eta gizarte guzietan hala da, Hezkuntza sisteman ekonomiak egiten malin badituzu, erran nahi du, ondokoa mar edo goiortetan, kartzeetan eta seguritatean egin merko dituzula, inbertsuak. E, e, e, Korapiloan e, negoziatzen duzuez, Paue, Bordale, Parise? Ba, lehen hala zengia e, da pixka bat oskak bazirla, negozeketara etortzen zen eta inspektorea eta gero sinattzeko boxdalekoa ja ikusten zen eta daki igual ere Pariseren baimenarekin egiten dela hori dena. E, Gaur egun negozeketa boxdaleko jektor jarekin zuzenean egiten da. Argitak garbi e, inspektorea etsaia dugu e, ez ditu gure hizkuntzak maite Ez du ikusten interesa ere e, gure sistemarentzat, Ekoaz uh, zutik baztertzen bon, Entzatzen voilà. ziste be, ez, ez ez Lortu dugu lortu, baztertzea bola, or, Etortzen da eh, Logikoa den bezala Baina esiltzen da Untsa zauku bon, Parixen eh, Parixen eh, Ministroa Edo gobernuaren aldetik Entzun behir ditugu eh, Adierazpen eh, Aski Keska gajiak eh, ministroaren eh, Partetik Ertan zuen bon, eh, erakaskuntza Publikoaz mintzotzen Baina murgiltze sistema Etzela Konstituzioarekin Batera gajiak, Hori zuek ere hori jartzen egiten dizua? Be, nunbait, uh, bai, biztadena, lehenik uh, guretako kezkagajia da, beti ikustea uh, Bakzu legeak diren bezala, nahi bagenitu gauza gehiago ere egin halko genuke no? Azken finean uh, legiak biziki elastikoak dira uh, nahikeria badelarik Eta hori uh, uh, erakusten dugu nunbait hemen ipajaldean, nola Ala ere, egin izan ditugun uh, uh, gauza guziak. Eh? Moritz ere uh, bai eskola katorikoetan eta bai eskola publikoetan. Arri-arri adazomat klase diren, eh? bertzekin konparatuz. Dair, bakari kortsikan badira hiru klase, eta hemen ditugu bertze uh, guziak. Eh? Mm -hmm. uh, bai publikoan eta bai privatoan, uste dut goiti direla. Bas, hori seinale hona da, gure hizkuntzarentzat. Uh, guk ez gezitu bat ere konkurenzia bezala ikusten ikusten duguna, da, tiratzen dela, nun goiti Euskararen e, e, e, inkaskuntza. Bertsalde gobernu horrek erakusten dituenak ez da bakrik gure izkuntzen kontra, eren bai eta biziki bortitza da, gobernu hori badute alauko arrotasunia karagajia bat, eta, eta arrotasun horrekin doan unbait gurekiko mespretsua undi bat, eta gurekiko horret ez da bakrik Uh, gu eskaldunak, eh, eta ba, gai hainitzetan, senditzen alden uh, gauza hori, ba, egin buruaz segur dira, segur dira guretako onuraren zataritzen direla, eta horrekin bat, ean, be, badalako mez pretzu hori eta egia da, uh, pixka bat, uh, be, mingajia dela uh, militantea ahunt bat entzat, holako uh, gauzen entzutia, Eta hori ere jandiugu, diogu, e, rektorari, eh, sincera, e, denen artean lan egin ditembagenu, eh, ezingi nola bigarren mailako e, e, jende batzuk bezala e, sendituak izan behar eta eta guk gure buruari, ez jogu hori jaitean asteko. Mm -hmm. Iganeko itzorko 8 par de segundos, eri aurtengoa egiten da eh etchepare liceo ta institju hobles eh, kolegioaren alde beraz baionako kolegio berria zertan eh, dira aipa desagun etchepare liceoaleenik zertan da obra kasidira la munjoak kasik eginak dira ameka klase gehiago egiten ditugu beraz pentsatzen hasie joan den urtan bon. ez treinatu tako liceo berri berria jadanik honditu berko dugu bai egikusi nutan es ez da tipi egia aurre aurrikusiaki eta gaur egun egiten diren obrak egia ejan hastapeniko Ni animan accident. Ah, Ez ginuen uste ondoko urtian hasiko sido <laughs> Beaz, bon, señale hona da lehere, eh, lisoak badua hakazta, katia dela guain, barenetek ia ondoan, eh, kantinata dena ongi manak, beaz, bon, ustud... Sailberriak biltzen, biltzen, biltzen, biltzen dira? Eta sailberriak ere, untxai biltzen dira. Profesionalako bi sailberri, beaz, bai sozialean eta bai komertzioan biak uh, untxarazten dira. Dior, uh, ustud, biak joiten dira komertzioko guziak joiten dira bordalera, terakustea, hien uh, gindute, empresar berri bat, eh, uh, Egin prisa eGal bat montatu dute uh, ikaslek eta hoien erakusteak joan duazte uh, bertze bertzea hainbat uh, <coughs> iniciaatibekin eta beha bai bat dira gauzagunak uh, ari eta Voilà, euh, Profesionala zindizatze hori ongi doala, eta bai, konten gira. Bon, o, etxe pareko obrak euh, dizustatzeko batetik. Estitzu, Robles, hori laugarren kolegioa, bai, onan euh, ideke sinutena ba, etxe pare mugitzia egimatean? Ba, bai, hori da, euh, oshoa, eta edugarren ahorda, istante kolegio osoa, eta uste dut... Euh, Bon, Hore ere uh, egia da zarkituatela. Eh? Txepare, hortik moitu bali bat dugu da justu eh, egoitza ere nunbait zarkituatela. Behas obrak behar dira, baina horre rexago da, nunbait, uh, departamentuak uh, du uh, ardura eta aukera ere. Eta horiekina or egira, prolingabe eskuz-esku lanian, uh, eskualdearekin bat egiten dugun bezala, nunbait dizioarekin, baina hain obra hundiak diren, hain e, egitura hundiak diren, hain diru kopuru hundiak diren. Mm -hmm. Nun, emaiten balin badugu, eguneko uh, ogoita amaha, edo goia, edo amaha, edo berro goia, krishtoin dirutzak dira, <laughs> eta nunbait, uh, ehuneko goia pagaturik ere, edo eguneko oitamaha pagaturik ere, ala ere ikastola berri baten, presioa da, jara eta bedala, mm -hmm. E, un.000aka euro edo miika euro ari gira zenbaietan.tik egtzen eh, egigotzen eh, beaga biztan dena, beti ere Paska indo zure ez du zure azken egat zure azken egugatzen lendaari gisa. Eukaren lehendakari gisa izenen da semizuurikin joan nahi duzu igandian. Egiajan ez dut to uh, bai izanen da azkena bimila uh, zortzkotajian hasi nintzen bada bultzatu haain hm uh, eta façon en hemia el duda nortian finitzen du nechem nechemia ne e, da eta eta xaskan badalagi edex bat jaite e, duena buraso izan behar izan da e, mm. e, bai, e, e, izan behar da parte hartzeko ez gerju hatsen eta es interesatu zauden eh laguntzaile guztiak nahi ahal dute bai bielkarteorietan parte hartu hortan ez du gara zeikik gusten baina xaskan buru edo akhurduradun isaiteko behera burasho izan normal den gizan nunbait mm -hmm. nola ez balin bazira burasho duzu loturadik e-realitatearekin, behaz nik uh, lege hori errespeta eh, dut eta maite egi eh, egan. Eta mesua bilitzaz? Ba, mesua ez dutuzte nik, uh, hola, nik uh, egin dituzta lagauzaka albez, albezen ongi, baina uh, ekipa batean ari nintzen eta ekipa horren egon kochtzea izan da lan bat ere, eta uste dut, dela guain, de behaz, argun konfiantza dut ala ondoko er, eta lekuko hartuko dutenak bertze bide batzu hartzen marimaituzte ere, konzizitzen deniz, nola, importantena da Euskara haintzina doala epareldean eta ez da bertzea emezurik. Baina, itzau elgar agurtuko uh, dugu, Pascal uh, Indomilesker gure ganat eginik uh, goizuntan, eta besta alde bat gande arte! Bai!